Så er vi i gang, Emma. med. Hva? Jeg hørte et knæk lige før. Nej, ja. du hørte ingenting. Ja, jeg, <laughs> det. Ej, det er. Ja, jeg tænkte bare, at de her hovedtelefoner, kunne det ikke være meget fedt, hvis de ikke satte fast? <laughs> Sådan, så man kunne holde dem lidt op til ørerne sig uh, selv. Det kan være, vi skal have lidt teknisk support. Ej, jeg tror, jeg har den. Du har den, den, har den, den. den er den. Ja, ja, ja, ja. Det, det vi jeg ikke så... jeg Sådan. Mm. Handy man. Jeg behøver næsten ikke, tænker jeg, at præsentere dagens gæst. Fordi hvis folk ikke kender den stemme, så... Ja. Øh. Men, men hvis nu de ikke gør... Så er det Anders Madsen, vi har med i studiet i dag. Yes, og nu også hukket op. Sådan, velkommen jo. til programmet. Ja, tak, tak. Har du travlt? Uh, ja, det har jeg. Jeg er jo rundt og grindet og, og øh, <laughs> præsenterer filmen for diverse presse og podcasts og aviser og tv og morgenradio og alt muligt. Mm. Og det er skønt. Men øh, en lang dag har det været ja. <laughs> Jeg sad og lavede i kontoret med Anders Fjellsted Og tænkte, nu har jeg fri, så tager jeg hjem ja. Og så øh, ringede telefonen og sagde Har du vendt papiret om? Ej. Så Nå for sidste fang, kan vi lige rykke den der børsen ja. En time, og så tager jeg bare afsted igen Og så er ja, vi Jeg ja, i det sidste nu, jeg ja. skal lige bladre Jeg skal lige tjekke en ekstra gang der <laughs> jeg ikke er husker, der er to, Noget siger. på hjemvejen øh, Men øh, nu skulle det være dagens sidste punkt Og Dej, ternet inden der to er jo biografer nu Jeg var nærmest i søndags det den er lige kommet ind. Du har ikke været nærmest set ja. nogen Du har også været galre. rejse og så videre. Kæmpe fan, og den er jo blevet modtaget af alle. Virkelig godt? Ja, men det, det er virkelig øh, overvældende. Er det ja. rart? Og sådan, rart? Ja, vi mødtes kort i, I en, inden vi gik ind og, film, og Min kæreste spurgte, om du var sådan nervøs. Og sådan, du var jo lidt nervøs, og man har siddet i det der klipperum i så lang tid. Og, ja. og man og en forløsning af, at folk... Øh, tænker jeg, når folk klapper og rejser sig Æh, op. Altså deres, ikke? helt vildt. Og, jo, og ikke, ikke så meget det der pligt for det gør de jo til premiere, men mm. det med at man kunne høre, okay, de reagerer der, hvor, de, hvor jeg havde håbet, de ville. Ja. Ikke? Ja. Øh, så jo, det, det, er, det er ret øh, forløsende. Og jeg vil ønske, at jeg var mindre afhængig af det, og bare kunne sige, at jeg har lavet en film, som jeg har lyst til, og mm. folk må kunne lide den, og det er jo principielt også det, jeg mener. Mm. Mm. <laughs> at jeg vil gerne have, at det, det skal ikke laves efter uh, en eller anden billig øh, spekulation i, at folk skal grine der og der og der, og det skal de, eller mm, sådan mm. Men det er jo lavet med et håb om, at folk vil kunne lide det, og jeg er en sokker for, øh, for gode anmeldelser og klap og grin og <høm>. glæde. Mm. Så jeg, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke sad fuldt med til langt ud på natten, i hvad folk skriver om den på Instagram, og, og det gør jeg. Sidder du selv og svarer folk? og sådan, ja, ligesom, øh... ja, ja, altså <høm>. jeg kan ikke... Øh, det er nogle år siden, jeg måtte lukke og ligesom skrive, at jeg kan ikke besvare beskeder, Nej. fordi der også kom så mange. Øh, altså det er jo så gratis at sende en besked. Ikke? Så mm -hmm. det hvornår optræder du næste gang i Viborg? Ikke? Og det tager Google. lidt lang tid at skrive. Prøv Google mo Mofo. Åh, altså. og, og min, min lille søster har fødselsdag i dag. Det ville være betyde mega meget for ham, hvis du sendte besked. Hvis det ville betyde mega meget, så kunne du måske lade være at skrive samme dag. Ikke? Og, så, og så, så dem, der kontakter mig gennem mit management, gennem mails og sådan noget, det er ikke, fordi jeg ikke er til at få fat i. Men jeg, sidder, jeg kan ikke sidde og, og læse. Nogle gange læser jeg noget på Instagram. Jeg kan også gå nogle gange se, at der er nogen, siger, det det er vildt vigtigt, men, ja. men det forbeholder jeg mig altså mm. retten til at gå ind i, fordi så vil jeg, jeg jeg gjorde det øh, derefter mit jubilæumsshow der i 2018 der besvarede jeg alle øh, om natten, og komme kom hjem ikke? og der var jo 16.000 mennesker ej, ej, ej. og jeg tænkte, de skal da i hvert fald lige have et hjerte alle sammen, ja. og det tog mig hele natten, mm. og så startede det mm. forfra med den ene at det er da ikke dig, er det <laughs> øh, jo, hjertet igen du ved. og så efter det, jeg tænkte, prøv at høre jeg vil gerne, ja. jeg har altid i hele min karriere siddet og holdt lange korrespondencer med alle, der skrev til mig, men, men øh, der er ikke længere tid, hvis nej, jeg også nej. skal producere noget øh, godt guft til, til alle de andre, så er det ikke fair at bruge al den tid, der skal gå til noget kreativt. Jeg, jeg, jeg har ikke øh, tid til det hele, nej. så det, er blevet, øh, det, det Det kan man ikke. Man mm. kan ikke få fat i mig på Instagram. <laughs> så lad være med at skrive. <laughs> nej, men det betyder jo ikke, at jeg ikke ser, hvad folk... Nej. Og så læser jeg gerne nogle svar, og, og måske svarer lidt derinde, så folk kan se, hvad jeg mener om det ene eller det andet, ja, og, og, og det er jo bare helt vildt at se, hvor, hvor glade folk er, det er, det er så lykkeligt. Det, det kommer selv bag på mig. Mm. Er du mere ja. nervøs øh, sådan at se folks reaktioner ved en film? Fordi det kommer måske ikke på samme sådan payoff som til dine shows. Ja, det er det. Man har ventet ja. en længere tid, så det, der er opbygget en kæmpe spænding, og også en stor tvivl. Har jeg, var det nu rigtigt, det jeg tænkte? Eller er toget kørt? På sådan en sommerferie som den i år, hvor, hvor filmen har været færdig siden maj, der er jo mange nætter, man kan ligge i en, en, en autocamper Ej. og tænke, hvor oh, i helvede skulle man have, og, og, og, og der er jo ikke noget at gøre, den er jo færdig, ikke? og det er jo heller ikke sådan, at hvis alle bare skriver thumbs down og siger noget lort, og etteren var bedre, så, så det er det ikke sådan, at jeg tænker, jamen, så skulle jeg have lavet den anderledes. Mm. Altså, jeg, jeg har lavet det bedste, jeg kan, og jeg, ja. kunne, ikke have, jeg kunne ikke have sat en fod. Anderledes. Så hvis man ligesom kan hvile i det, mm. så må resultatet have lov at være ligegyldigt, ikke? men mm. øh, det siger jeg, men, mm. øh, <laughs> men øh, jeg er stadig spændt, ikke? Og, og, og ikke så spændt længere, det ja. var mere det, at jeg slet ikke har set den med nogen, ja. øh, men så begyndte, hørte jeg lidt om de første anmeldelser, og hørte hvordan folk grene i og så den der glæde, der væltede ind på de sociale medier, og tænkte, ja. okay, det er egentlig meget, hvor mange billetter vi sælger. Det er ligegyldigt, om den bliver taget efter en uge, fordi der kommer Monsters mm. Ink, eller øh, det bliver solskinsvær og ingen gider ja, på ja, i ja. Fuck det. Den, ja. den er ligesom den skal være. Den ja. er blevet modtaget ligesom det skulle være. Så jeg er meget, sådan set meget glad og tilfreds allerede nu. Selvom det første er i morgen <laughs> God. Vi andre glæder os ja. vil jeg sige. Ja. Nå Anders, den her ja. podcast øh, Det er jo en efterlysningspodcast ja. og Hvor vi egentlig bare har nogle, øh, nogle Lyttere igennem, der efterlyser noget De har ja. simpelthen skrevet til os på Instagram Hey, kan I ikke lige hjælpe os med, ja. med det her Og så kigger vi på det Og som jeg altid siger, det er ikke altid, vi løser noget i programmet Men det er meget sjovt at høre, hvorfor det er så vigtigt for folk At ja. få en afklaring på lige præcis det her Så skal vi ikke komme i gang med den første efterlysning? Det skal vi og apropos det der med at sidde og svare folk på, på internettet, ja. der er en, der er gået viral på DSB's Facebook-side. Jeg ved ikke, om du har haft tid til at være derinde i. Nej, <laughs> det har jeg aldrig fundet. Ja. <laughs> øh, kan vi få et billede på skærmen af, hvad der er foregået derinde? Der har jo været Pride, og ja, er der faktisk der er stadig. Jo, den har jeg set. Den ja. har jeg set. Øh, ikke derinde, men den er, er rød videre. Den, er, den har jeg set alle vejen. Og det er ja. master der svarer lidt kæmper. Og kæm. Emma, kan du ikke læse op, hvad der egentlig står for dem, der lytter med øh, Jo. Øh, der er en, der har kommenteret, øh, kommer ikke til at tage med DSB igen. Og øh, det ligger vist lidt af på grund af, at DSB har ændret deres øh, logo til mm. Pride-flade. På DSB. Mm. <laughs> Og så skriver øh, Mads, Hej, vi er naturligvis ærgerlige over at blive mindet om, at regnbuefarverne stadig kan kaste den slags reaktioner af sig. Hvis du gerne vil lægge endnu mere afstand til os, kan det være, at du også skal skifte til et profilbillede, hvor du ikke sidder i et tog, så kan alle se, at du virkelig mener det. De bedste hilsner mass. Han er ret god. Og, og han har jo lavet så mange. Da, han har været virkelig god til ligesom at komme med comebacks til de her, ja, ja, øh, der han har lavet sure og ja. aggressiv. Ikke? Ja, det er jo ja, lidt stand-up, ja, hvis ja. man står på scenen og ligesom kommer med noget tilbage. Og han, folk elsker mas. og jeg okay. lyder ikke, at folk skal finde ham, hvor han er henne. Han skal have mere i løn, jeg giver ham en midter her. Ja. Og, sådan, ja, var sjovt. Øhm, og vi har prøvet at få fat i mas, men han øh, er ikke sådan lige til, han tænker, det foregår derinde. og, øh, og jeg, Så vi har egentlig fået fat i hans øh, chef, kan man sige. Har vi øh, DSBs øh, pressechef med? Ja, det har du der. Hej med dig. <laughs> Hej Nils Otto. Hej. Hej. Hvordan, øh, hvordan er det at være chef for mass i øjeblikket? Han er jo gået viralt, kan man sige. Jo, men det er jo øh, det er jo altid dejligt med, øh, med god omtale af virksomheden, og jeg synes også at øh, den måde som øh, der er blevet taget imod tingene på, det har da gjort mange DSB stolte. Vi var jo i forvejen været stolte af at være en del af at hylde pride og så videre. Og det her er kommet op, det tror jeg har gjort rigtig mange hos os glade. Og det viser jo også, at det har været vigtigt, at vi gør det. Og det er vigtigt, at vi svarer på de input, der kommer ud på vores sociale medier. Ja, og har mass bare fået lov til, ligesom har han bare fået en besked, at du kører bare? Ja, altså, øh, det vil jeg ikke sige lige på den måde, vel. Men, men det er jo sådan, at vi diskuterede i weekenden, hvordan, hvordan det så ud og var enige om, at vi kunne ligesom have to tilgange. Enten så kunne vi lege øh, politimændene og begynde at, at skjule nogle indlæg, hvis vi synes, det var imod husreglerne. Eller også så kunne vi prøve at moderere dem. Mm. Altså prøve at, at sige noget og sige, at det er jo, derfor det er vigtigt, øh, at vi har debatten. Og, og på den måde fik Mads jo frie regler. Det har alle vores øh, Zoom-folk, altså social media-moderatorer. De har jo relativt frie regler inden for de rammer, der nu er. De kan jo ikke fortælle noget om nogle billetter, der ikke findes, eller nogle tov, der ikke kører. Men altså, de må selvfølgelig gerne prøve at udlægge teksten, øh, så den passer i det flow, der er. Så på den måde, så havde han øh, fri tøjler. Og hvad, hvad skal der ske med Mas? Får han lønforhøjelse, eller bliver han øh, chef for et eller andet, eller hvad? Altså, alle er jo, er jo helt vilde med ham. Men han har jo fået et ordentligt klap på skulderen, og det er jo dejligt, og jeg tror, at det er den bedste, det bedste, der kan overgå ham. Det er al den positive omtale. fordi jeg tror egentlig ikke, det var særlig sjovt at sidde og moderere der i weekenden, da der, blev, der kom alle mulige sure opstød. Og, og spørgsmålet er jo, hvad man gør ved et surt opstød, der bliver kastet mod en. Hvordan kan man give igen for det? Og øh, jeg synes sådan set, Mads gjorde det er godt. Det er jo ikke altid, man bare kan komme igennem med ventighed. Så må der lidt og midler i brug, og jeg synes, at det var godt, og det, øh, det gik til kanten, uden at gå over kanten, og det er klart, at vi kan jo ikke svare sådan den hver gang, men, men øh, det lykkedes her, og det var jo også, også det, der skulle til, for det blev delt. Og jeg tror simpelthen set, at det har gjort hele Pride-debatten en stor tjeneste. Så det tror jeg nok for Mads. Ej, er jo okay, men er jeg det nok for jer? Så får du op for, jeg... men... ude i virksomheden, ikke? Hvis nu I er lidt smarte, så tænker I også i branding, så laver I de, alle de der IC3-tog, der hedder Carl Jørgen, eller Holger Dansk, eller eller andet pis. Læv et regnfugfarvede IC3-tog, så kald det Mads. Så skal I bare se, hvad der sker. Det vil da i hvert fald prøve at tage med, at I overvej sig. Nå så altså, vi skal ikke forstyrre dig mere. Du skal videre med, med toget, skal jeg til at sige. Øh, tak, fordi du gerne og ja, være med for, ja. Ja, på Mads' vejne. Og helt Mads. Ja, hils Mads tak, for fanden. Ja, det skal I gøre. Hej. Hej. Hej. Det var meget chefagtigt ja. eller sådan en presse, <laughs> øh, altså... Øhm, jo, jo. Jamen, altså sådan, ikke? Jeg håber, at han har fået et eller andet mere end en klap på skulderen. Ja, jeg Men tror, selvfølgelig at opslaget fik øh, 107.000 likes var det hos mig. Det var flere positive og negative, synes jeg har læst. Og der var flere øh, kvinder og mænd, der skrev, hvad øh, min kæreste, ja, nej, til mm. Mads i kommentarsporten. <laughs> det okay. var helt op at køre. Ja. ja. Ma Mahmoud er ikke lige så populær på sin arbejdsplads. <laughs> det er mig, som er mit billede. Det, det er slet Nå. hans navn. Fordi, jeg tænker bare, det han ikke. bliver jo fucking hatet. Altså, ja, <laughs> ja. Men at ja, man skal lov til at have sin mening, så altså, er det man skriver ordentligt. Ja. tænker jeg ikke. Jo. Mm? Det er simpelthen det. Vi øh, har jo lavet en, en lille QA for dig. For mig? Ja, på dig simpelthen, ja, på til ja. øh, vores følgere. De har stillet en masse spørgsmål, Nå, er spændende. så øh, er du frisk på Ja, det er jeg. Mm. Der er jo øh, en masse tern og ninja, men der er også noget, der graver lidt tilbage. Jamen, ikke fyrer den bare af. Jeg er frisk. <laughs> jeg starter. Mm. Der er en, der skriver her, kommer vi nogensinde til at se en ny julekalender fra dig? Øh, det vil jeg ikke afvise. Øh, faktisk kan jeg sige, at jeg hver eneste december øh, bliver grebet af sådan en skummand, Fordi der var noget meget... Øh, der var noget meget... Øh, hvad skal man sige, vanedannende. Der var noget meget berusende over at tage ejerskab på julen, og ligesom yeah. øh, fylde så meget hele december, og, og være på fornavn med alle nede ved busstopstedet. Hele den der altså, måned, hvor den kørte jul på Vesterbro, det var ja. sjovt, det var virkelig skægt måned, ikke? at dele det med alle de der mennesker, og, og lade historien udfolde sig lidt af gangen. Ikke? Og, og det er det, man snakker om alle steder, man kommer hen. Det var, det var superskægt. Øhm, og jeg kan også godt lide serieformen, øh, så jeg, jeg kunne sagtens forestille og så kan jeg godt lide den der form af selv at spille rollerne. Så det er selvfølgelig tit det, jeg tænker, når jeg, når jeg tænker på en Og det er faktisk tit i december, det kommer op, den der stemning. Så det er, ikke, det, det er sket et par gange, at jeg i december måned har siddet om, om natten og skrevet på nogle afsnit. Men lige så snart det, det bliver nyt over noget, så, så mister jeg interessen. Det var simpelthen ikke til på så jeg er ret overbevist om, at, at det kunne være, at man skulle lave en plan og lave en redaktion, og så vente til december, og så simpelthen skrive et afsnit om dagen. Ja. Eller også er det bare fordi, der hele tiden kommer noget andet, der er lige så spændende. Ja, det er ikke, det er, det er ikke noget, jeg på nogen måde er afvist overfor. Mm. Men jeg har heller ikke helt ramt den rigtige øh, idé endnu. Mm. Jeg, jeg har været tæt på men øh, Så det er sådan noget, jeg sysler med. Og, og sådan nogle ting findes der mange af. <laughs> og, og det er måske dumt at fortælle om det, fordi alle folk siger, du er jo i gang med en julegalette. Oh, det har du jo ja. lovet. Men nu, nu taler vi åbent om det. Jeg, er, jeg ville gerne, og jeg synes, det kunne være sjovt, men i, i, i min forretning, øh, der er det sådan, at de ting, der presser sig på i en sådan grad, at jeg ikke kan ignorere dem, det er dem, der bliver lavet. Ja. Og jeg ved aldrig rigtig helt, om jeg vågner i morgen og tænker, at jeg vil være... Jeg vil være den nye verdensmester i paddleboard, og det skal jeg nu bruge mit liv på resten, altså, og så gør jeg forhåbentlig det. Jeg prøver at gå derhen, hvor der er lystfuldt, hvor der er, ligesom er bidt. Så jeg kan ikke rigtig helt vide, hvad jeg får lyst til at lave. Mm. Men kan du mærke det i december, og så bliver du overrummet med sin ja, næsten hver gang, og, ikke? Ja. Jeg tænker, ja, også det der, men man så sidder med ungerne, ser de der respektive julekalender og noget, så ser man noget, der man synes er noget lort, og så ser man noget øh, og sidder og synger med på det. Er, la, la la la. Og tænker, hvorfor er det ikke Sku jeg ikke, er det jo ikke til at få af. Og, og så videre og så videre. Så sidder man der og tænker, nej, skulle jeg lige, og, og skulle man lave et juleshow? Man kommer jo i julestemning simpelthen, mm. ikke? og ja. det, det, det sniger sig ind i mit kreativ øh, øh, virke, på en eller anden måde også. Mm. Men det er bare ikke rigtig kommet til udtryk oh. endnu. Jeg har også nogle gange tænkt på at lave sådan en jule-one-man-show, som kunne være lidt for både børn og voksne, som man ja. kunne tage ind og se i hele julen, ikke? Mm. og med pebernødder i pausen og sådan noget. <laughs> men, men når man så er færdig med julen, så er man jo ved at ørle. Man ja, kan jo skrive sådan et show nej, nej. i februar, nej, nej. Nej, nej. så jeg skal lige øh, gribe, øh, og så lige tage mig selv i nakken en eller anden december, og så få det gjort, og så vente man næste år til at sætte det op. Ikke? Ja, ja, Fordi ja. så skriver man ja, ja. den 1. december, og så... Jeg ved ikke. Det, det Det kan, det kan være, at det sker en dag. <laughs> en eller anden dag, måske. Ja. Vi skal videre til den øh, næste efterlysning. Ja. Og Emma, den blev en lyd til at tage ja. os igennem. Det er jo simpelthen øh, det er godt, du får varslet, at vi ikke opklarer noget. Men dag er der jo faktisk en uh. opdatering. Ja. Bare ham skrev til os for et par uger siden. Der havde vi ham igennem. Jeg skal lige se, om vi måske får noget op på skærmen. Jeg kan læse her. Yes. Han øhm, Barham kommer hjem på sit kollegie, så jeg husker, og så hænger der denne her øh, note på hans dør, der står Kære Barham, jeg har tit set der gå rundt på kollegiet og under mig over, hvad du er for en. Du virker super mystisk med en røv, man bare har lyst til at klaske. Jeg fantaserer om dig dag og nat, og jeg har en fantasi om, at du er en farlig ulv, og jeg er rødhette. Put noget rødt i dit vindue, så, ved, øh, så jeg ved, du også vil lave saftig elskov. Hilsen din rødhette. Hvad tænker du, Det Er det en prank, eller er det faktisk noget, om det er ægte, øh, spørgsmål. Om Det er ægte det, her? det jeg ikke. Nej. Ja. Barham, vi har jo dig med på telefon igen. Ja. Yeah. Goddag, God Og sidste gang, så kom vi jo frem til, at du skulle komme noget rødt i vinduet igen. Ja. <laughs> yeah. Og der, var ikke, der er ikke nogen, der har henvendt sig til dig siden, eller hvordan? Nej, men jeg har faktisk til at gøre det, så det er min egen fejl. Det er simpelthen min egen Så det er på min egen Det er min kaffe. Men øhm, heldigt så øh, er der nogen der lytter til den her podcast om fordi at vi har øh, Mohabbat og Bella med. Pia. Ja. Er i med på telefonen? Ja det er, det er vi, det er vi, det er vi. Hej bare. Vi har simpelthen okay. fundet dine to rødhatter openbart. Øh, Pia virkelig hul i forklare <laughs> hvad er det her for en hvad er det her for en kæreste note til bare ham? Vi håbede lidt, at I ikke ville sige hos navnet, men så, så kunne han jo selv lidt kende, og gennemmer og kende mig. Men det var også det, jeg sagde i starten af programmet sidst, jo. Der troede du, det var nogen, du kender. Hvordan er det, I kender hinanden? Ja, jeg sagde, at jeg havde to naboer, øh, naboer. og det, jeg vidste at jeg havde Så det er bare simpelthen naboen, det simpelthen, der, der naboen har lagt Er, er det bare har det? Lagt, simpelthen. Wow. Oh, høre bare ham brevet. Det tæller som gentid samtykke på skrift. <laughs> ja, <det laughs> nu tager du bare for dig, det. var jo lidt, det var jo lidt. hævn over at uh, bare ham havde nået og sandhedsvis ja. hans arbejde. Og så fik vi besked om, at vi ikke ville få nogle sandwiches, og vi havde vækket for dem hele dagen. Ja, det er næsten det samme, det er rigtigt. At, at blive snydt for en sandwich og bliver blive snydt okay. for saft i Ellersko. Det er næsten det samme, det er rigtigt. Det er fuldstændig det samme. Ej, hvor er I du onde, også, Det er det fandme en taglig ja. hævn, det der. Jeg har ondt bare. Så. så er det løsningen. Det er, det er simpelthen løsningen. Der er, er der er ikke noget til barm og heller ja. ikke til pigerne. nej. Um, Pianne, I, I, I må skylde bare have en sandwich nu, tænker jeg. På øh, den her prank. Yeah. <laughs> så, jamen, var det bare det? Okay. Det var simpelthen det. Hårde lille opdatering. Tak fordi du gerne var med. Jamen, tak for det. Ja, desværre. Ja, det. Hej. De mindede faktisk... Lidt om de to tog du har med i din øh, nye tænker du og tatuering? Lidt? det lidt en En nis? Om oh en ja, ja, ja. altså uh, de <laughs> oh, det er bare ham. du skal ikke sige, hvad vi ja, det, sig, det. det var sådan lidt defensiv i virkeligheden. bare ja, ham. Ja, jeg, jeg har håbet, håbet, ja, ja. håbet på noget. Han havde håbet på den helt store ikke? Og sådan, jo, det tror jeg. Og så ringer ind Ringer os og med og så er det bare sådan og nu har han bare haft malet rødt i fire dage. Ja, tænker bare. Kommer der nogen? han skal ikke en skid. en ulve <laughs> oh God. Er du frisk på et par spørgsmål mere, Anders? Ja, selvfølgelig øhm, Der er en, der spørger, hvor du får din inspiration fra Er der nogen der sådan, øh... tænker at Nogle komikere eller film Det er jo, Du laver jo mange forskellige ting Så er det sådan, at det ja, bliver ja. leger, eller hvad? Nej, øh, det, det, det er ikke så meget øh, Nej, ikke komikere og film jeg, jeg, jeg, jeg dyrker ikke comedy Og sådan mm. Sjove yeah. hvis ungerne har lyst Men det er mest, øh, jeg kan bedst lide at se sådan gyserfilm Og spændende film Og øh, er jeg egentlig ikke en sokker for comedy. Mm. Altså, det var jeg der, da vi startede, fordi det begyndte at blive spændende at finde ud af, hvad det var for noget, så lavede vi pilgrimsrejser til USA og England og, og så alt comedy, vi kunne finde, ikke? Og der gik nogle år før, jeg egentlig tænkte, jeg sidder altså ikke rigtig og more mig. Mm. Jeg hader stand-up, altså, det er ikke <laughs> rigtig sjovt. <laughs> uh, jeg synes det skal ikke at lave det ja. og, og så er der nogle enkelte jeg synes er pisse sjove Men det er både når de laver stand-up Men også hvis de spiller med i en film Eller ja, ja. hvis de er snakker at snakke med det her, Selve genren er ikke sådan Det er ikke sådan at jeg bare nyder alt hvad der står stand-up på ja. Så inspirationen det er meget noget med Ja det kan være ting man læser Eller ser øh, åndssvage ting Eller et eller andet man, man, øh, Ja et, et eller andet Øh, man ser ud i virkeligheden. Ikke? Mm -hmm. øh, sådan noget, som, man, som mm -hmm. folk sender ind til dig. Ikke? Ja, ja, enten, ikke? Eller, jo, jo. du ved, Det kan både være sådan noget, hvor, hvor forræring er der. En p pizzeria, der har en eller anden øh, menukop, hvor der står øksekød eller øh, ja, ja, ja. svanekød og sådan noget tit, at det så sjovt, at man ikke kan træde mere i det. Nej, nej, ja. æ, så nogle gange, så er det mere, prøve måske at finde nogle af de ting, der ligger bagved, ikke? Eller mm -hmm. sådan, lægge mærke til, hvordan folk opfører sig. Mm -hmm. Lægge mærke til, hvordan man selv opfører sig i en eller anden situation, hvor man gerne lige vil lade som om, man ikke så, at man tabte noget ja, ja. affald ud af sin ø, ø, lomme, ikke? Ja. Æ, Eller sådan noget. Du ved, hvor man synes, man opfører sig dårligt. Hvis man kan sådan anholde sig selv i det, der kan tit være noget materiale der, ikke? Ja. Og, ø, og så, ja... Så, så øh, har jeg jo en hustru, der også nogle gange siger, hvorfor fanden laver du ikke noget om, øh, lige præcis det. du burde lave noget om det og det og det. Mm. Så sidder du nogle gange på en café eller et andet sted, og bare sidder og spotter mennesker altså sådan af typer? Nej, og, det, og sådan... ja, altså jeg er meget vild med at kigge på mennesker, men mm. det, er sådan, det er ikke sådan for at finde noget. Nej. Men jeg vil, hellere, jeg vil hellere sidde et trafikeret sted på, på en café, ikke, og bare glå. Mm. Og hvis jeg sidder sammen med nogen, så er det meget gerne det der med, hvor, hvor, hvor hvad tror du, han i posen, ja, hvor, ja. han det, det, kan jeg få, det, kan, det kan jeg aldrig blive træt af, mm. øh, så det er sjovt, hvis man er sammen med nogen, der er med på at lave den lej. Mm. Og, øh, og, der, og det er altså tit komikere, ikke? Fordi, mm -hmm. de, fordi det er også sådan noget, men så tager vi til New York, ikke? Og fuck Empire State Building, og fuck det hele, vi skal bare gå og sige, øh, og sige øh, ham derovre har aldrig slået nogen ned, ikke? hvis han ligner et eller anden ja, ja. med et ar i hovedet, ikke? altså bare op, the obvious, ja, ja, eller, ja. eller gå og sige, okay, hende der, hun, øh, og så bare lukke lort ud. Ikke? Ja, og du kan man jo også tale dansk, ikke? Altså, <laughs> ja, så gør vi tit det der, jeg har været i New York nu med med sted, hvor ja. han gik og så sagde han, ham derovre, han er tændrende psykopat, og så siger den anden, ja, og han er på en, en kongres for, for folk, der vil lære at tale dansk Og i øvrigt har superhørelse Og som har tilladelse til at slå andre ihjel Der er bare så barnligt og dumt ja, ja, ja. Men bare prøve at blive ved at lave sjov med det, vi ser ikke jo, jo, jo. Æh, det, det er herligt mm. Det er skønt ja. okay. Der opstår vi... altid noget mm. Og lige et til spørgsmål her Nu ja. ser du også, at du er på, så på Instagram på Andersis. Men en af vores følgere har skrevet Hvorfor du følger 0 på Instagram? Øh, det... Du følger simpelthen ikke nogen? nej det gør jeg ikke det, altså det er jo nok bare, fordi jeg ikke finde ud af at bruge det. Det lavede bare en profil, og det nogle billeder ud, og så, så, så, så lige pludselig var der en hel masse, og så begyndte jeg at lave noget mere, og så kom der nogle flere og sådan noget. Ikke? Men jeg har jo ikke, ikke venner på Facebook. Jeg, jeg har sådan en Facebook-side, der fortæller, mm. hvad jeg laver. Ikke? Mm. Lige da det der Facebook kom, der prøvede jeg at lave sådan en, og så ville alle mulige være venner, og jeg sagde bare ja til alle, ikke? så pludselig kunne jeg ikke have flere, mm. øh, så jeg måtte lukke siden ned, ikke? eller lade være at åbne ja, ja, ja. den mere. Ikke? Og hver gang ja. jeg åbnede den, så sagde det... Ja, ja. for sådan nogen, der ville snakke. Og, det, og lige der var, øh, var det meget skægt, for jeg tænkte, nå, hallå, ja, øh, ja sådan noget. så lige, lige, lige hurtigt tænkte mig, det, det, det kan godt blive en stressfaktor i livet. Ikke? Jeg må hellere, øh, så, så, du ved, når, når alle mulige fra min gamle klasse skal holde fest og sådan noget, så bliver alle inviteret, og alle komikerne godt nytår sådan noget. Ikke? I gamle dage fik vi jo en sms mm, mm. nytårsaften fra 21 forskellige komikere, der havde ja, deres ja. bud på en sjov, rundt sms. Jeg hører ikke fra nogen mere. Jeg bliver ikke inviteret til noget som helst mere. Og så tænkte jeg også bare, for at være lidt sted, jeg tænkte, Ja, altså, jeg tror også, at, kan at følge mig. personen fred. skriver, at øh, det er nærmest kun dig og Kongehuset, der følger 0 på Instagram. Yeah. Så I er sådan to øh, giganter derinde, som ligesom, øh, ja, vi gider ikke have noget med. Jamen, det er ikke, fordi jeg ikke gider have noget med, at gøre, men jeg, jeg, ikke, jeg, jeg har ikke brug for mere underholdning eller opdateringer <laughs> i mit liv. Så hvis jeg skal vide noget om nogen, så ringer jeg lige til dem. Ja. Øh, og jeg ved, hvor stressende jeg har det over bare det der TikTok, hvor, jeg, hvor der jo er sådan en for you page, hvor det bare vælter ind med killinger, ja. der får ting i hovedet og sådan noget. <laughs> og jeg kan slet ikke administrere det. Der. Nej. Øh, og faktisk så lavede jeg jo, dengang jeg var ham der, Janne Rundholt, øh, der, der drillede de der YouTubere, der lavede vi sådan en fake profil, og der sad min hustru og likede alle, der havde store kasser, eller havde været i fjernene, eller sådan nogle, øh, nogle reality-stjerner, fordi det var lige ham at mm. følge sådan nogen. Og øh, så følger jeg min kones Instagram-profil, men det kan jeg kun gøre gennem Janiks profil, mm -hmm. fordi jeg jo ikke vil følge oh, nogen. Ja. Så hvis jeg lige vil se, hvad hun har lavet, så laver jeg mig lige om til Janik og går ind, og så vælter <laughs> Nå, det ned over alt, ja. mig med alle mulige. Hvad laver Lindsay i dag, og hvad, hvad siger ja. Jenkins til det, det hele, du ved? Og, og, og, og hvor lige pludselig gud, er det så stressende at have Instagram? Ja. Det er jeg jo slet ikke vant til. Jeg ja. lægger bare noget op, ikke? Ja, ja. Og okay, så læser jeg kommentarerne, og det kan jo også være, hvis der kommer 700 kommentarer, ja, ja. så kan det jo også tage sin tid. Ikke? Så jeg tør slet ikke sige, at jeg vil aldrig komme ud for en dør, hvis jeg skulle bruge det almindeligt. Ja. Jeg kan jo godt sige, så tager jeg et eller andet billede, og så skriver for, hvorfor har du ikke tagget mig? Så, øh, stop! Jeg er gammel! Lavert eller var, jeg ved ikke, hvad det er. Ja, det Må er et vanvittigt bare... sted. Ja, men jeg kan ikke. jeg kan simpelthen ikke. Ej puh, man bliver hurtigt gammel. Men på TikTok er, er du så ret aktiv, eller i hvert fald. Øh, ikke aktiv? Følger med, ja, ja, men det startede jo også bare med, at jeg skulle se min datter mime til nogle sange. Ikke? Og tænkte, hvad fanden er det? Er det noget, noget dansk? Ja, ja, hende følger jeg så ikke. Jeg ja, følger okay. Jeg. Okay. Nej, det passer. Ikke? Nogle gange at der er der en eller anden. Gud, en madopskrift. Ja. Jeg må se den. Åh oh, nej, jeg trykker ja. på profilen, men de er live, så jeg kan ikke se den nu. Okay. Jeg må følge dem, så jeg kan komme tilbage. Det beskriver, hvor afhængig jeg er det der TikTok. det I gamle dage var det YouTube, der gav mig det der rabbit hole ja, ja, ja. Øh, efter midnat. Æh, nu sidder jeg og bruger to-tre timer på TikTok hver nat, ja, og jeg simpelthen... er godt klar, at jeg må i behandling, ja, ja. og øh, jeg må gøre noget, men jeg har ikke øh, mønstret overskud til at tage ja. mig sammen endnu. Så jeg sidder bare og, og bladrer, og ja. får det helt store dopamin-feks. Ja. Har du selv været med på Twitter med danse og alle de der? Nej, det var mere for lige starten. ting. Altså, skal man danse før? Det bliver sjovt, man prøver <laughs> lidt at være. Og folk skal op, ej, var du gammel? Er du en eller anden slags skolelærer? Hvad laver du her på vores ja, ja, ja. app? Ikke? Og efterhånden synes jeg, nu er det mindre og mindre børn, jeg stod der på. Nu er der flere og flere øh, af ja. sådan nogle også lidt komiske. Mm. Det, det begynder at minde mig om det der, der hedder Vine øh, mm. i gamle ja. dage. Øh, hvor man faktisk synes, altså sjovt nok, at meget af det er underholdende. Mm. Ja. Og så kan man bagefter tænke, jamen, hvor har jeg set mange jeg der hoppet op på en båd? Ikke? Ja, ja. Hvor har jeg set meget, af sådan noget, der ikke bliver til noget? Følg med, watch to the end, ja, ja, ja. og så sker der ikke noget. Og det, er jo, det er jo affald, ikke? Ja, ja, ja. Men, men, ja. men en gang imellem, så rammer man altså et eller andet sjovt. Ikke? Ja. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ser det, men det, det, må, være, det må være derfor. Mm. Tænk jeg, håbet om, at der kommer noget sjovt næste gang. <laughs> ja, puha, ja. Oh, ja, Emma, ja. vi skal videre til den øh, næste. Der står noget med, at de søger damer. Der er øh, Oliver, har vi dig med på telefon? <laughs> ja, det har I i hvert fald. Goddag, det er dig drengene i Sydspanien. <laughs> simpelthen, simpelthen. Vi er vi lige gutter, af og en gutter, der er til Sydspanien. Og vi, øh, vi leder efter ikke kun piger. Bare, bare danskere i det hele taget, der gider med ud i byen med Og have det sjovt. Fedt. hen i, i Sydspanien er I? Vi, vi, vi har et sommerhus i Mihas i, i, i Sydspanien, men øh, Marbella er også et rigtig godt sted at få hen. Hvor længe kan I vente? <laughs> Så kommer jeg. <laughs> vi, har, vi har en 10 dag nu. Ja, men prøv, okay. okay. kig, jeg kigger forbi. <laughs> Aldeles klart, så kommer bare. Ja, er, så, så laver jeg noget som griere, og så fyrer vi op. Så skal I høre nogle anekdoter fra morgenfars ja, ungdom. Den gang der var passagerer <laughs> eller hvad det hed? <laughs> ja, det er sådan. Den gang, der var pirater, som man handlede med. i Spanien. Ja, det er virkelig lang tid siden. Ja, ja, det er virkelig lang tid siden. Ja. Hva, altså, Oli, hvad hva står den på de her 10 dage? Er det bare, er det fest og glade dage, eller skal det ja, være det er kulturelle? typisk fire danskere, der der sidder i Spanien ikke? altså vi skal bare ud have det sjovt, drikke en hel masse og mm. måske få kun dumme tatoveringer et eller andet. Ja, det, det er jo ret populært, der... øh, altså, jeg får vildt mange, det er jo også sunny beach, altså, hvor folk får tatoveret alt muligt ligegyldigt. Ja. Altså, det kan være ja. en tjener, der har sagt en replik en aften. Så får man tatoveret det på låret. Ja, lige nippet. Ja. Og det det, det, det, det, det skal præcis, I også. Jeg tænker også, at jeg skal have et eller andet. Du får, du får. Jeg sendte, jeg sendte til deren, når okay. okay. jeg kom hjem af brat. Det hente godt. Ja, skal have et eller andet. Det kan være det, er sådan nogle skæg efterlystfolk. folk er dem der dukker op for tatoveret et navn eller et portræt på øh, <laughs> på en balle eller des Deslindne. Det kan være, det kan lokke nogen ud af busserne. Ja. Ja. Ja. ja. Og jeg, altså Nej, nu tænker sorry, jeg. Altså, vi er oplevet, vi er oplevet jeg har opbydt, jeg har lidt. Ja, kom bare. kom bare. Ja, vi har oplevet lidt sprogbejder med, med dem, vi har mødt på den lokale bar og sådan noget der, Det, du ved med franskmænd og sådan noget der. Det går selvfølgelig rigtigt. Så vi, øh, nu har vi brug for nogle danskere, der er bare lyst til at gå lidt amok og få yeah. en bus oven. Her we'll i det hjemme Det tænker jeg også, at man altså, rejser man ikke ud i udlandet for at slippe for danskerne. Altså, det er jo meget det der med, at man søger tit dem. Åh, oh, der er ikke det, at tage dansk, jo ikke og talt danske givet, hvor de er fra. Lad os lige gå og snakke om det er også rigtigt. Men så måske også bare, at vi skal vi skal ud. vi skal er måske nogle lyttere, der kender nogle fede steder her i sydspan, hvor man kan tage til, fordi her, hvor vi er, der er det sådan meget... Det er lidt for familieagtigt, der hvor vi bor. Det havde ikke undersøgt altså, inden? Så, nej, det er bare det er, fordi, vi har, at det er, det er noget min kammerats familie, der er i sommerhus her. Okay, okay. Ja. Æ, så vi bor her gratis, ikke? Så vi skal bare vi skal finde nogle steder, hvor, øh, hvor der er nogle unge mennesker, der godt kan lide at gå lidt af mørk i byen. Og noget, der. Ja, simpelthen. Og øh, kan vi lige høre Eller lidt Eller om... nogle danskere, der er klar på det. <laughs> ja. Der er da byliv i Marbella. Ja, det tænker du, du tænker også. også der var. Ja. Øhm, øhm, Ole, kan vi lige høre lidt om jer, drenge? Hvem er I? Bare sådan, så vi ligesom kan sælge jer til de her danskere, der skal tage til Måske mig med Måske piger også. Eller piger, ja. Ja, men altså, øh, min kammerater og jeg, vi er bare nogle øh, helt normalt danskere, der er glade for at drikke nogle øl øh, og hygge os. Uh, vi, er, vi er 21. Er vi ikke 21 alle sammen? Jo. jo. vi er 21 alle sammen. De to andre, dem har jeg kendt i cirka 5 timer nu. men øh, ja, de er nogle rigtig søde fyre. Det er Paradise Hotel. Det er det. De er lige kommet <laughs> De er lige ind. i dag. ind. Ja. Ja, fedt. Nej, det lyder det lyder sjovt. <laughs> ja, men nej, vi steder roligt, en typisk danskere sød på tur, altså. Og hvad hvad laver I når I er Danmark? Altså. Ja, men øh, ja, jeg øh, hvad siger du? Så, ja, vi er altså om sabbatår. Det er øh, lidt afslappet arbejde og lidt hygge, altså. Okay. Og så kan du bare gasse i øh, med bæger simpelthen, ved at lige brug for en lille pause. Ja. For, for, for, for en kedelig hverdag. Ja. Yes. Jamen altså, Oliver, øh, efterlysningen er hermed givet videre så øh, de folk, der eventuelt skulle til mig bære, øh, skriv til os, så mm. sender vi det i jeres vej. Øh, Skal pigerne være singler? Ja. Det behøves ikke. Okay. Check. Fest og glade dage bare. Det er, det er ikke noget nødvendighed. Nej. Okay. <laughs> det er fint. Godt så. Sæt øh... den på let at vælge. Altså, show score med målmanden <laughs> på. Målmand på jo. Hvorfor når det show score med vel? Show der score med målmanden på. På målmanden på jo. Nej. Men jeg ja, mener, vi giver lyd fra os, hvis der skulle dukke noget op i indbakken af nogen der er i nærheden, Ej, det, det, <laughs> det er godt Og, ja, hold ud i mellemtiden. Ja, jo, selvfølgelig. Tak tilHej. Tak Ej. for meget. Kan du også spørge noget? Jeg tænkte bare, er der ikke herre corona i Spanien lige nu? Det ved det I faktisk. virkeligheden, fordi vi har lige været sted og var i Italien og, sådan, og jeg synes bare, vi hørte, at Spanien var helt gark. Det godt være. Det kan være det der. Fordi, er det, <laughs> det er hvorfor det er. er der ikke nogen? Bare tumbleweed <laughs> det der foretår. Og... Nå. No. Ja, er sgu ikke en uh, okay. um, yeah. Nej. No. en... Uh men god intention, altså, ja. det er jo bare møde nogen det er også ja, det er fedt at lige at møde nogen men jeg altså. synes det er vildt med de der tatoveringer du deler hele tiden altså, der skulle mange med Sunny Beach med O i stedet for U ikke? så det jo, er, jeg er også også, lidt. Sådan, nu bliver jeg også lidt gammel altså, opfordrer man til folk for tatoveret altså det er jo ikke fordi det er sådan, det mest farlige verden for at få et ting på låret ikke? men det er sådan igen også når vi snakker om emne vi gik i studiet altså, folk vil gøre meget for at komme på profilen og så vil de bare få lavet en tatovering for åh oh, det kan være han bruger lige præcis vores dumme citat, ikke? Altså, um... Der er der flere, der har fået Anders Hemmingsen på deres krop. Ja, det er også... Øh, altså, ikke? Og jeg ligger det op. Ja. <laughs> Så det, Så de jeg det, er, ikke, det. Gør ikke, er ikke noget ved det. Åh, oh, Vi skal lige have et spørgsmål til. Der er en, der skriver, øh, hvad har du synes har været det sjoveste at lave din karriere? Øh... Altså, det var... Det kan, det kan jo ses på flere måder. Altså, jeg synes, at jul på Vesterborg er noget af det, der er lykkedes øh, bedst. Altså, hvor jeg selv også, når jeg ser det, tænker, arv, min arme, den er, det er, det er, det er sjovt. Mm. Det var også nogle sjove arbejdsdage, det var hårdt. Men det sjoveste arbejde var nok at spille Simon på Østergasvang, ja. mens det var sjovt. Efter 90 dage var det lige så nederen, som det var sjovt i starten. Det var ren lejerskole, det var så skægt, ikke? og fantastisk, og øh, ja, det var utrolig dejligt og yeah. herligt. Men efter 90 dage, der til sidst, der talte vi ned. Altså med kalenderlys, ikke? hver dag klippet. Okay, nu der... Ja, det, blev, det blev voldsomt, mange dage to forstilling. Eller var der det... I hvert fald sådan noget søndags, eftermiddags forestilling sådan noget. Sådan har jeg det med, meget med alle der gentager sig selv. Også, også da jeg spillede anden på Coke, fordi det ligesom skulle være på samme måde mm. hver aften. Mm. At til sidst, så blev jeg så led og ked af det, at, øh, at jeg næsten ikke kunne vente til, at det blev færdigt. Mm. Og sådan fik jeg det også med Simon der til sidst. Mm. Tænkte, nu kan jeg simpelthen bare ikke mere. Det var også derfor, at jeg ligesom ikke ville køre en runde mere. Mm. Men i dag sidder jeg og tænker, det skulle du have gjort. Mm. og kæft fest, det var jeg, ikke, men det er jo Ja. Det var det bare til sidst ikke, fordi det var fordi de der to og en halv time på scenen, og man ved alt, hvad der skal ske. Ikke? Jeg, oh. bliver, jeg bliver simpelthen sådan en helt øh, for sådan angst inde i hovedet. Og, mm. Hvorfor? Jeg, kan jeg er ikke fri. Kan. Og publikum betaler for at komme ind, så de skal jo, du skal jo ligesom give dem fuldt ud de hver skal gang. De skal fuldt program. Ja. Ja. Ja, det, er klart, ja, det er jo første gang, jeg ja, kan tage dem. Og så, så begyndte vi jo at lave lidt impro skuespillerne ja. imellem, og det var også sjovt, ikke? Og sådan noget. men efter 90 forestillinger, der er det svært at begynde at gå nye retninger, ikke? og man ved efterhånden, at det her nummer, det bliver aldrig mere end det her, og herovre skal jeg lige nå, det skal vi lige igennem, ikke? og det her er sjovere end det her, sådan noget. Og så til sidst, bliver det hverdag på en eller anden, øh, altså, jeg må have respekt for dem, der der kan spille i øh, 2.000 forestillinger med en eller anden, øh, ja. altså, men, men ja, jeg, det er nok ikke helt skabt til det der øh, faste når Hvad, jeg når andres din show så ja. tænker jeg altid sådan hvornår det egentlig bedst som publikum at kan se det altså er det helt i starten hvor det er sådan lidt eller er det sådan midt på hvor man har overskud til at lave lidt ekstra eller til sidst du, hvor man hvis sådan... du tager sådan en show som tal for dig, eller når Anders Madsen vender tilbage hvor mm. jeg ligesom bare lavede stand-up øh, der synes jeg selv at da det sluttede var det mest fantastisk mm. men men min, øh, kone siger det var stramt første aften. Der var mm. det røvhamrende stramt. Mm. Til sidst, der sejlede det ud over alle bredder. Det var to forskellige shows. Jeg ja, med at udgive dem begge to. Ja. Fordi det var fuldstændig to forskellige shows. Fordi jeg ikke kunne holde ud og lave det samme. Ja, ja. Så lavede det bare stille og roligt. Om aften efter aften kom der nye bed til. Og jeg synes jo, derfor det jeg efterlod, var det friske. Det var det sjove. Det var alt det legesyge. Mm. Men det havde helt mistet sin stramhed og sin mm. uh, præcision. Uh, så... Så, og, og det kan jo have været sin charme. Mm -hmm. Jeg kan personligt bedst lide at stå på slap på en klub, og bare sige det, der kommer ud af munden på mig, og jamme med det. Og det endte også med, at i anden på Coke, som jo også helst skulle være lidt præcist, det endte jeg også med at hive ret meget i til sidst. Mm -hmm. uh, det endte også med at blive... Uh, der synes jeg selv, det var langt sjovere uh, hen mod slutningen. Mm -hmm. Men uh, det har jeg, jeg er jo... Det er ikke sikker på, at jeg kender andres <laughs> mening. Det var ja. lidt mere... Det kan da også være, det var lidt mere stramt i starten. Ja, ja, ja. Men altså, så er det et spørgsmål, hvad man vil have, mm -hmm. Men, men jeg, jeg har svært ved at blive i at lave det samme. Jeg er ikke sådan en, der går op ligesom Jerry Seinfeld og laver det samme show i 25 år, og det bare sidder lige i skabet. Mm. Det, vil, det vil være som at komme i helvede for må, mig ja, at det skulle op og ja, for med for dig ligesom at lave det samme hver dag altså, det kan jeg slet ikke, jeg går præcis. ind og snakker med folk ikke, og kigger dem i øjnene, og så ser ja, jeg ligesom hvad der giver. kommer ud af munden, og ja. det bliver nyt hver dag ikke, ja. og på de gode aftener får jeg mig selv til at grine også, ikke, for jeg tænker, ja. kom det fra nej, hvor <laughs> er det sjovt uh, det. bliver det nogen ensom altså dit, dit arbejde i alle sådan facetter, både med filmen men mm. også med Julie det, det er jo kun dig, altså bliver det ikke ensom nogle gange ej, der er jo tit rigtig mange dejlige mennesker rundt om, ikke? Øh, så, så jeg har, har jo muligheden for mm. at komme ud og skabe en hel redaktion rundt om det, jeg laver og sådan noget ja. ting. Det, der kan være lidt ensomt, er måske at have øh, nogle, øh, nogle måder at drive butikken på, som jeg er lidt alene om, mm. som gør, at nogle gange, når alle andre har det sjovt at mødes til alle mulige ting, som umiddelbart, jeg tænker, det er nogle søde mennesker, mm. det kunne være sjovere. Jeg vil ikke have noget måde at sidde med de fire på Nødeø og synge mm. nogle sange mm. og, og, jeg vil bare ikke filme selv, det, det, det kan ikke nytte noget. Nej. Jeg synes det er meget sjovt at sejle over Atlanten med Uffe Holm <laughs> og nogle andre, men jeg ved ikke, det, det skal ikke det, det, den slags ting. Det er, det er ikke det er ikke den business jeg er i, mm -hmm. så der er mange ting jeg ikke kan tillade mig. Mm -hmm. Og der er ting og konstellationer og programmer, jeg ikke vil medvirke i, fordi jeg synes, det er enten er underlyddet, eller det er noget, jeg ikke kan bidrage til noget. Og jeg kan se, hvor stor en fest nogle andre har. Og det kan mm. jeg godt være nogle gange være lidt ensom. Mm. Og nogle gange tænker jeg, kæft Hefner, sådan nogle, der er bare er pisse glade og ja. laver reklamer hele formiddagen og gæstebar tænder om ja, aftenen ja. og alt muligt, og bare skyder den af og er pisse ligeglad med deres brand og med deres publikum. Men de har det til syvende mm. og sjovt. Og jeg tænker, hvis man vil opsætte og give folk noget ordentligt, det er ikke nemt. Det er ja, ikke mm. altid sjovt at gøre det rigtigt. Det, nogle gange er det det er sjovt bare at se fjernsyn og bælge rødvin og lade livet være noget lort. Ikke? Mm -hmm. men, det, men det har jeg bare valgt. Jeg vil gerne, <laughs> jeg vil gerne gøre det ordentligt. Ja, det, kan, ja. det kan godt nogle gange føles som at sidde i sådan et savrende tårn ja, ja, ja. og kigge ud over ja. skletten ja. Ja. og tænke, hvor skal jeg slå til? <laughs> ja. Så, ja, det er lidt ensomt måske. Mm. Okay. Vi skal videre til den uh, sidste efterlysning. Ja. Og det, altså på papiret ser det meget mærkeligt ud. Ja, og det tror jeg også, det er... Du havde. Øh, øh, nogle gange. Hvis vi, øh, nogle gange. Griber vi ud over indbakken. Mm -hmm. Og det er, hvis Anders lige stod på en eller anden sjov på Facebook i diverse grupper. Så. Øh, så jagter vi det. Mm -hmm. Og det er simpelthen. Øh, det er dagens sidste efterlysning. Øhm, Anne, har vi dig med på telefon? Ja, det har jeg. Goddag. Vi har fundet øh, en Facebookgruppe. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Var det noget med. os med høns, eller hvad hed den? Ja, øh, Høns i haven. Høn til i yes. Ja. Og der har du skrevet et opslag, hvor du søger hjælp til hvad? Jamen, jeg søger simpelthen hjælp til at håndtere en unghane, der afviger i sine seksuelle præferencer. Øhm, ja. Ja, I må heller få en lille baggrund. Ja. Øhm, I vinters, der udklikkede jeg et æg fra en supermarked. Fordi jeg kædede mig noget så grusom, og havde hørt, at det kunne lade sig gøre. Og det kunne det. Og jeg fik en lille kylling ud af det, som jeg kalder for Amadeus. Mm. Øh, og han fik jo lov til at bo indenfor øh, i tre måneder, indtil at være blev varmt nok til, at han kunne komme ud til de andre høns. Mm. Og i den tid, der boede han jo sammen med os andre. Øh, og så tyske krimiserier, og var med i og alt det der. Mm. Øh, men da han kom ud, øh, der begyndte hormonerne godt nok at tage over. Og øh, han gik efter alt. Jamen, han går efter alt. Det, det er et kæmpe problem nu. Uh, det kan være en uh, kæmpe hanspæl. Uh, det kan være en beskidt havehanske. Uh, men specielt sko er han meget stor fan af. Ja. Uh, yeah. Altså hanen altså, altså, boller alt? Og, ja. Undtage en høns. Og Undtage. det er jo lidt et problem, <laughs> for jeg vil sådan set gerne have ham med i mit autopsprogram. Så <laughs> hvordan... Uh, so, får jeg lige rettet hans libido mod no, høns. Ja. Øh, skal jeg klistre en tilbage på ryggen af ham? Eller, ikke på ham, men på hønsene. Ja. Eller skal jeg lukke ham ind i en skobutik og håbe på, at han får en overdosis og bliver træt og af? Det er jo lidt masser af nogle det her. Ja, jeg tænker, det er jo dig, der har udryddet et æg fra supermarkedet. Jeg, jeg, jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvad du skal gøre. Det, det, det, du må jo være en eller anden slags frankenstein, men det tror jeg slet ikke, man kunne. De, det der, der, be, de der ikke, ikke. befrugtet, er de det er det? Det gør du så bagefter, eller hvad? <laughs> Nej, Nej. Æ, det er noget med, at øh, nogle økologiske øh, æggerier, de har en hane øh, til at gå for ah. at holde styren på flokken. Okay. Og så er nogle af ikke af frugtet. Ej, hvor sjovt. Mm. Nå, jamen okay, men, hva, men, hva du skal, men det kunne også være, at den bare har været indendørs, og så den der var pride, <laughs> og sådan den tænkt ikke jeg siger, at siger, de brøller alt, men, men, ja. det, men det kunne jo godt være, at den bare har nogle præferencer, det skal den jo lov til. Det er jo bare en regnbuehane, der skal... <laughs> skal skal, skal, ja, skal, Æm... skal den ikke bare... Øh... Ja. Men problemet er lidt, at han går også efter skolen, selvom du har dem på. <laughs> Nå, <laughs> ja, ja Det leder også jo lidt videre til din anden efterlysning, som du også skrev. Ja. Ja. Øh, hvordan fjerner man kyningefed fra imiteret roskind? Jesus det Jeg tør at gå ind God. i en sko og spørge om det. Hvis du gør, så tager jeg med og filmer det. Kæft, det er sjovt. Åh, det er sjovt. Æ, det, ved jeg, det, det ved jeg simpelthen heller ikke. Danskvand. Altså, ja, jeg tror også... Oh, ja. ja. Måske noget bagpulv også. Bagepulv. Ja. også, at kunne <laughs> Det ved jeg ikke. Jeg har kun prøvet med. Nej, oh, jeg har kun <laughs> Anne, du, du har lavet de her efterlysninger i gruppen. Hvad, hvad siger det til dig derinde? Hvilke reaktioner får du på det her? Og Amadeus. Øhm, jamen, primært så... Øh... Ja, så, så synes de bare, det er sjovt. Ja. Øh, og har ikke rigtig nogen løsninger, men de okay. håber øh, ikke på det bedste. <laughs> ja. Altså, vi, øh, vi har desværre heller ikke Ej. svaret til dig i dag. Læv lige kan en en lille her. skilt ved havelån med en af en hane, hvor du står, her vokter jeg. <laughs> <laughs> og så har folk jo selv bedt om det, det er hvis de ind for ikke. Ja, men altså, vi må jo <laughs> vi må håbe, der er nogen, der lytter med, der er sådan lidt øh, hanekyndig. Mm. Øh, ja. Og ja, og ellers kunne man ikke, ligesom man kan tappe gift fra en kobra-slange, kunne du ikke sætte en eller anden øh, opsamlingsaggregat ind i den der havehandske, og så bare selv pensle videre oh, og befrugte ja. bagefter. Det kunne godt gøre. En lokke... Oh, yeah. ja. måske. Ej, jeg ved det ikke. Jeg er jo ikke <laughs> høns Åh, oh, Gud. Øh, vi vil til gengæld rigtig gerne have et lille billede af Amadeo, som vi kan dele, og så kan vi lige skrive... Nej, vi vil have en video af, hvor det sker. Altså, vi skal se uh, vi skal, ja, vi skal øh. den, vi skal bevise, det, vi skal ikke Nå ja, vi har simpelthen allerede et billede af Amadeus' serie lige deroppe. Ja. Yes, der var ja, han. Godt billede. Oi, ja. ja. Vi skal have et video af, af, af akten, og så, så ser vi, hvad vi kan gøre. Er det ikke bare det? Jo. Skal du Ej, bruge hej. flere jeg æg ud, se, ud for, uh, for køleren? Nej. Det, det er første og sidste gang, jeg gør det. Ja. Okay. Det er Amadeus' svar på. Yes. Cool. Tusind tak, Anne, fordi du gad at være med og øh, fortælle om Amadeus. Og held og lykke. Ja, velbekomme. <laughs> jo, tak. Hej. Ja. Hej. Wow. Jeg skal du høre meget? Ja. Høren falder af. <laughs> Æ, det vidste jeg heller ikke var muligt, det der med ægget. Nej, æget. nej. Jeg har faktisk fået video af det før. Altså, altså synes, det er fra... lidt klam faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, det synes jeg også, det er sådan et... Uh... Ja. Altså, ikke at jeg ikke godt vidste, det kom fra et dyr. Nej, og nej, men det er sådan pludselig, det, man har, kan, kan <laughs> leve videre, ikke? Altså... Jo, det er da også sikkert derfor, der det er mærkeligt. Hvis hjerne har ligget i køleskabet <laughs> tre uger, ikke? <laughs> <laughs> det sidste Anders, vi er ikke <laughs> Hvis jeg har helt det sidst, at ja, ja. ja, det har ja. jeg også. Okay, lige. Så Fordi ja, det er jo ternet ninja. Mm -hmm. øhm, og der er simpelthen en, der spurgte, hvordan kom du på det? Det var bare en tegning, jeg sad og lavede en ternet. Jeg ved ikke, og jeg synes, det var lidt sjovt, at en ninja, der prøvede at gemme sig, var hammerne ternet. Mm -hmm. Og det var bare det. Og så lavede jeg i mine små notesbøger, og når jeg lavede postkort til folks fødselsdage, og sådan noget, så lavede jeg altid sådan en lille ternet ninja nede i hjørnet. Altså... Og så på et eller andet tidspunkt begyndte jeg at lave talebobler til, øh, og, og begyndte at lave sådan nogle små tegninger der var temmelig elendige, hvor den gemte sig i ternede ting, viskestykker skakbrætter og skakbrætter <laughs> mm. og, og så var den altid meget barsk. Det var det, jeg synes, der var morsomt, ikke? og nogle gange var den også så gemte den så ikke så satten sådan en flyve og så forstod den stuer og sagde vi kunne de tænkte med lidt pinos og så svarede kunne de tænkte med svær jeg ja, ikke der var ikke noget sjov ved det så ja. lagde jeg dem bare ud på Facebook og så var der en eller anden hater der sagde det der er overhovedet ikke sjovt alle dine små alle dine små lemming, og de klapper uanset hvad du laver og så begyndte jeg sådan at tænke det skal no. du fandme ikke bestemme, Michael Dassa, nu skal jeg vise dig hvor sjov den er og så begyndte jeg at tegne og så, så endte med en tegnebattle hvor jeg tegnede mod Michael og Nikolaj og de tegnede så mod mig der mm. så, altså, ja, ja. Og så kørte der sådan en det var den der stadig var tid til at sidde om natten og lave sådan noget, ikke? så blev det sådan en kæmpe battle, øhm, som så på et eller andet tidspunkt, tror jeg tænkte, den kan et eller andet, den her, bringe pissede k hos nogen og gøre nogle andre glade og sådan noget. Ikke? Men det, det er mange, mange år siden, og så på et tidspunkt var der en forladsredaktør, der sagde, hvorfor, hvad er det for en, og kunne der være en bog i den? Og så stod jeg og tænkte, hvorfor er den ternet? Og er det fordi den er blevet forkert, hvis det er en slags bremse måske? Og hvem har den, og hvad skete der ved det? Og så pludselig så fortalte historien sig selv, og så skyndte jeg mig ind og tændte computer og tænkte, så. So, nu har jeg sgu et eller andet, mm. og så ringede jeg til de gode gamle drenge og piger fra tærkelige dagene og sagde, skal vi, ikke, mm. skal vi ikke prøve at lave en film, mm. og så vil jeg lave en bog også. Så, og så, så pludselig var vi i gang. Og har nu du har testet af på dine børn? Altså sådan filmmaterialer eller øh, det hele? Nej, sådan? Nej, ikke. men jeg har læst øh, jeg har, har jeg læst bogen for min søn øh, som godnathistorie, inden den udkom, det har mm. jeg måske nok. Øh, men ja, de er jo, de, de kigger jo med, så de får lov at kigge ind i klipperummet nogle gange. Yeah, de har også været yeah. inde og lægge stemmer og sådan noget. Ikke? Og min yeah, nice. mindste søn har lavet et nummer har komponeret mm. et nummer, som er med i toeren her. Okay. Og hvor han også selv synger noget sådan noget lyde. Han har siddet og hakket løs i. Min, øh, MPC'en i kælderen ikke? og lavede et track. Sej. Så det er, Ej, det, første, det er vores første collab. Ej, det og han står Ej, i rulleteksterne. Det er han meget ja, ja, stolt no, af. Og de andre har været inde og lægge stemmer til. Og sådan noget, ikke? Så, mm. Det er jo den mulighed, man har, når man laver tegnfilm. At man kan jo fyre alt muligt sjov til familie og venner. Ja, ja, både ja. som påskæg og små hilsner i skrifter. Mm. Og animerede figurer. Det er jo meget sjovt. Og det aller sidste. Kommer der en træer? Jeg vil ikke love det, men jeg vil, også, jeg vil sige ligesom med julekalenderen, uden overhovedet at forpligte mig til noget, at jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde stået under bruseren om morgenen og tænkt og hvad skete der så? <laughs> og jeg har også tænkt nogle ting, hvor jeg tænker ja, yeah, hell yeah. det er lige nemlig det, der sker. Øh, og jeg har været et sted med år, hvor det var på samme måde, hvor jeg tænkte, det der er godt, det der er godt, men hvor jeg slet ikke havde noget bindemiddel. Mm. Øh, og lige pludselig kom det, og så fortalte den sig selv. Mm. Så hvis det lige pludselig indfinder sig, at jeg kan se sådan historien igennem det, så har jeg nogle super fede scener og nogle stemninger, som jeg tænker, for kunne det her blive sjovt. Okay. Men jeg har slet ikke nogen historie, og ja. derfor har jeg allerede ikke sat mig ned og tænker på at skrive det og lige nu skal jeg lave stand-up i efterårsferien så de næste, selvom apropos december, lige nu er det her varmt ternet ninja, så jeg mm. har mega meget lyst til at sætte mig ned og skrive en træer nu, mm. det går bare ikke mm. for jeg har forpligtet mig til at optræde med en times nyt materiale i efterårsferien på, på Faneø på realen. Mm. så det er det jeg skal nu okay. mm. øh, så det er sådan, så, så vi må se på, <laughs> det kan være <laughs> ja, lige pludselig så er det der, eller også så er det der ikke men øh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke være afvistende over for, for ideen uh, spændende Ja, men du kan man nyde og Vi har også brugt to og alt over på den, så du ja. kan man lige ja. nyde den ja, første. Det er jo ja, også det sidste vi siger herfra. Kunne se filmen, ja, den er helt ja. genial folk. Klappet og var helt vildt og det er jeg helt sikker på at øh, du derude også vil være hvis du går ind og ser det. Vi har i hvert fald gjort os ume, så skal ikke gøre ja. noget. Anders, tak fordi du gav ja, med med, det var super skørt, bram. Det var skørt, men sjovt. Det er godt. Og Emma, hvis man har en efterlysning, så skal man skrive til os på Instagram, helt væk podcast. Der ja, det modtager vi alt. Så kigge vi på det. Tak for i dag. Hej. Thank <laughs> you.